בעזרת השם נדבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ט"ו, במפסד על תורה י"ד בליקוטי מרונטיניאנה. חונני אלוהים כי שאפני אנוש, כל היום לוחם ילחצני. שאפו שוררי כל היום כי רבים לוחמים לי מרום, יום ירא אני אליך אבטח. ריבונו של עולם, אתה ידעת את כל אשר עליי ואת כל אשר מיום היותי עד היום הזה. אם אמרתי עשה פרחמו אפס קצה מזה, אספרם מכל ערבון, ולהספיק הזמן לפרטם. אך אתה ידעת שבצירוף גודל עוצם קשוט עורפי וחיובי עצום, עוד גם זה היה בעוכרי גודל עוצם המחלוקת שמתגבר עלי בכל עת בגשמיות וברוחניות. אדוני אמר בוצרי רבים קמים עלי, רבים מאוד, צדיקים, בינוניים ורשעים. רבים בתורה, באושר ובחוכמה, כאשר נגדל לפניך אדון כל. וכבר גליתה אוזנינו שעל ידי המחלוקת יכולים להפיל את האדם חס ושלום מעבודת השם ידבח. ועתה, מה יעשה יתוש נמאס כמוני היום, אשר רודפים אותי מאוד וחורקים שינם עלי לבלעיני חינם חלילה? רבים רודפיי וצריי, ומי יודע אם מעדותיך לא נטיתי. ריבונו של עולם, הלא אתה ידעת שאחר גודל החיובים והפשיעות שאני חייב ופושע במעשיי הרעים מאוד, עם כל זה, כל מחשבתי וכוונתי, במה שאני דופק עדיין על דלתי רחמים לפתוח לי שערי הקדושה, ולקרבני אליך ממקום שאני שם, כל כוונתי בעסק זה היא לטובה. כי כך ציוונו הצדיקים האמיתיים שלעולם למנע אדם עצמו מן הרחמים, ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ועתה יודע בכמה התחזקות חיזקו אותנו רבותינו הצדיקים האמיתיים להתחזק בתפילה ותחנונים בכל עת, יהיה איך שיהיה. וגם באמת ידעתי כמה אני צריך להתחזק בזה. כולי ואולי, כולי ואולי, אזכם יד או ברחבת הזמן. לחתור ולמצוא איזה פתח וחתירה שהוכל לשוב ממעשיי הרעים ומחשבותיי המגונות. ואתה אבי שבשמיים מה אעשה ומה אפעל נגד המלעיגים והליצנים והמקטרגים והחולקים והרודפים אותי מאוד מאוד בגשמיות וברוחניות, למעלה ולמטה. כי אתה ידעת שכשם שיש לי צרים למטה, כך יש לי צרים למעלה. כי רבים לא חמים לי מרום המקטרגים עליי בכל עת, ואינם מניחים אותי להתקרב לשוב אליך. ואם באמת מודה אני לפניך מלא יחמים בבושה וכלימה, שקטרוגם אינו בחינם, כי בוודאי איני כדאי והגון להתקרב אליך לגודל עוצם פשעי ועוונותי וחטאי שחטאתי ושאביתי ופסעתי לפניך כל כך. עם כל זה רחמך רבים, אדוני, רחמך רבים מאוד. ואני עני ואביון, דל ונשחט, ואין לי להיכן לברוח, ואל מי לברוח ולנוס, כי אם אליך לבד. כי אתה משגב לי, ומנוס ביום צר לי. כמו שכתוב אדוני, עוזי ומעוזי מנושאי ביום צרה. ועל זה באתי לפניך, אבי שבשמים, חומל דלים, אשר דרכי לבקש את הנרדפים. אפילו צדי רודף את הרשע. ותעשה למען שמך, ותעזרני, ותושהני תמיד לברוח ולנוס אליך בכל עת, ומכל מיני רדיפות ומחלוקת וקטרוגים חס ושלום, ומכל מיני אויבים ושונאים. מכולם אברח ונוס אליך לבד, ואזכה להתקרב אליך על ידי זה יותר ויותר. ותעזרני להשפיל ולהכניע אוהבי תחתי, ותפקח עיניהם, ויראו האמת שכל מחלוקתם ורדיפתם בחינם, כי אין לי עסק עמהם. ואני חפץ שלום באמת. אני שלום בכי אדבר היום על המלחמה. עזרני והושיעני מלא החמים חפץ באמת, שמר נפשי והצילני אל לבוש כי חסיתי בך. הצילני מאויבי אלוהי ממתקוממי צגבני, הצילני מיד אויבי ומרודפי בגשמיות וברוכניות. כי אין לי על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים, ועל כוחם של הצדיקים האמיתיים אשר אני משתוקק ללך בדרכיהם הקדושים האמיתיים. למענך ולמענם עשה ולא לנו, ומחזקנו ואמצנו, וזכאינו להתקרב אליך באמת. ולא יהיה כוח לשום חולק ומונע ומעכב בגשמיות ורוחניות, לרחקנו מעבודתך אמיתית בשום אופן. חזק ידיים רפות וברכיים כושלות תאמץ, ועשה את אשר בחוקיך אלך, ואת מצוותיך אשמור, אני וזרעי וכל הנלווים אליי, וכל בית ישראל מעתה ועד עולם. ויהיו לי רצוני <אנת> מאפי והגיעו לי בלפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום בימומיו, הוא ובהחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועם הוא אמן.